Scrisoare Răspuns: Bamata, ești tip ridicol. Eu n-am scris niciun articol într-o apărare a muzii despre cel la care pare că îmi faci treizeci de aluzii. Criticul pe care aici îl ataci în versuri mici nu-i desigur măscărici, colibri sau licurici, însă nici bou sau vacă, precum zici e profesor onorabil autor interminabil om politic execrabil critic foarte vulnerabil dar pasabil președinte incurabil când își laudă ciracii îi compară cu toți dracii, fără spirit diplomatic cu ale lui precepte drepte are cioc, dar e simpatic, cel pe care în adevăr l-am luat când van răspăr e un tip mai fisticiu când îl iei în pripă Lasă-mă să ți-l descriu. Are o mutră anodină de frizer cu mandolină, o privire clandestină, nas de parafină fină și la gură vaselină, braț rotund și crupă plină, organism de gelatină cu structură androgină, iar la înfățișare pare o statuie de slănină. Și mai are ce mai are? A, când se duce la culcare, e de genul feminin dar când scrie proză roză, îi masculin în al criticei domeniu orice eu se crede geniu dacă e secondat de proști alte semnalmente niente trebuie să-l recunoști deci, scrind el prin reviste cronici impresioniste cu dantele împrejur într-o zi și-a zis că riscă să rămâie prea obscur cum a se țara pace, el ieși din carapace și, cu pagini din război, după acel masacru sacru, s-a vărât printre eroi. Știu, pe astfel de specimen, astăzi nu-i condamnă nimeni. Au ajuns la apogeu. Ei, dar ăsta să mă înfrunte? pun un moment în locul meu, că mă știe fiecare... Sunt sfios ca fata mare și blagin de obicei, însă, când mă apăr, scapăr ca din cremene scântei. În cuptor, în vâr colacii, când s-arată vâr colacii, spada-mi gata de atac luminoasă ca o dâră, vâră, spaiman orice vâr colac. Ce folos avoi de acolo? Cu săgeata lui Apollo în zadar l-am săgetat, căci o epidermă fermă este greu de perforat nimeni pace nu-ți dă dacă ai nevoie de dădacă dragul meu, de aceea zic că scrii sudalme calme, nu poți câștiga nimic ci mai bine muzei, cale să-i deschizi cu muzicale rime ca de obicei iar pe păr să-i scuturi fluturi de imagini și idei